أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله هم ماتو وهم کفار فلن يغفر اللہ لهم دی جنا جل جلال ہو تخویف اخربی آزی کر گئی پا آغا کفر باندے جکم خلق ہو او کو فر گئی او دې سراسر بخل کو پر باندې سگه چې وسرا وسرا نور باندې مهنت کئي او دال نه د دین نه منکې نخپل ګمراهیم بگی دا اده ګمراهې لیډر ومنې ناله جلالو پرمای چې کله داسه انسان په دې حالت مړش یو خدای دې کفر پرې خو نور خلق ګمرا کولی پرې خو نه بیا جوړه خبره دا دنیا کې درغړغړې تر در وخت د انسان توبه کبلېږي نو خو جوړه خبره دا الله پرمایي کپه دا سه حالت باندې انسان لړو چې کافرمو نو الله پرمایي فلای غفر الله علم هرګز ان الله ثلاثه خبره ختمه کړو بس دا خبره ختمه جهنم کېږي بلن یغفر الله لهم هرگز الله جل جلاله هرگز معنی چې کوم د دل نن نه هرگز الله جل جلاله بيدې ته بخنه بس خبر ختم همیشه همیشه هغه بور کی پراتې توبه دروازه په بند شوه ااو دغه رنگې د مغفرت دروازه په بند شوه د دنیا ته دراتلو دروازه په بند شوه بس خبر ختم نل الله پرم یین الذین یقیننا اکہ کفرو چی کفر کړه د دو وسد دوان سبیل الله او داسه حال کی چې حلقم منکید لاردا الله نہ سم ماتوبیا د مرشل بداسه حال کی وهم کفار چې دی کفارو کافرانو فلن یغفر الله لهم الا هرگز دې ته خننه کی ورفس تسجید بکه طالبانه تیزی را الله پرمای فلا تهینو تا سو ما کمزوری کی گئے ما بوزدلہ کی گئے کمزوری میں اختیارہ بیاد جنگ اگر چې ظاہر خطاب گوری نه تا دیں خدا تول امت تا دے ہر مسلمان ته دے چی پا جنگ کی کې کن اللہ ہی کمزوری کی گئے بھلا چی کمزوری شی و تدو علی السلم چی تا سو ابتدان آئی توا چی رازا سلح بس کو سلح بوک خبر د الله داسې ب نه کوه ده ځکه الله د دی ووجي مختلف یجه یو اقللی وجه چې کم یو لومبې و جوروغه کوو نو دا د زوپ او د کمزوره اعلمتتی خبر د انله چې کم یو ووی روغه کوو نو دا د زو او د کمزوره اعللاماتتی واللهمن کمزوره پیدا کله دی هر حال کې بده د غالیبي ټوله دنیا جمع او چې درسو سوو پرور دی د خپل بدلله سباب پیدا نه کې او دے حمت پرین دی نو اللہ د غالبی کا اسلحی کمی او کسی وعدہ مسئلہ نشتا چی حمت پرین دی نو اللہ وی ابتداء انتا سو مرہ بللے مرہ بلے سلح تلح او بلز اکرازی وینج نحو لسل میں فج نحلا قدیس سلح تماعیلش یو دی پیش کشیو گی چی سلحہ کاؤ او د مسلمانانو پکی مفادی او پیدائی مسلمانانو ایراد سلحہ باؤ خبر دیانتا اللہ سو کوئی دایات منسوخ او آغایات پخپل زے دا پخپل زے اغای مائلو شو ابتدان بلکل صلحوکو رسولی جات خو ابتدان تا کمزوری اختیار الله پرمائی تا سو کمزوری مائی اختیاروی چی ابتدان تا سو تا وای چې مونگا سولکو اللہ و ادا کار مکا ولی اللہ وجب بیانی انتم الالون اللہ پرمائی مسلمانانو تاسو سو چی انتم تا سو چی تا سوچت دی په داسې حال کې چې تا سوچت دی غالب یې پاغي باندې عالیه پاغي باندې دلیل کې هم او د الله جلال جلاله هم امداد مؤمن سره دی ک مؤمن وفات پایده او مه پیده او چت او ک ژوندې عذاب ته شونه هر اعتبار سره هغه کاپر باندې مومن اوچت دی ک دې درمندي کې اندر منی کې هغه سه امید نشته به زمړېدل او جهنم ته او د دمړېدل او جنت ته نو هر اعتبار سر اللہ پرمائی تا سو عالی ہے اوچتی ہے انتوم العلون تا سو غالب ہے پاغی باننی نو او بلہ وجہ اللہ بیانی بلہ دا دا چیتاس سرسوک دی واللہو معاکم دویما خبره دا چې تاسو اوچتیم یہ او گویا که دو دا وجہ دا یا مستقل دویما وجہ دا دا تاسو سره ده اللهلهجرال او نو سرت امداد نو چېته یو د د پوور کاینات مالکو او باشا چې یو ډلی سرراغه دی او بلته تاغه شته نو چرې نه شي کې دی چې داې مډله غالی به شي خبر د انتاللهله پر والله معاکم الله د تاسو سره دی ملګرتیا د الله د تاسو سره ده الله تاسو امداد کې تاسو غاالبه کوې تکوم مالکوم او بله خبره دا ده درې ووج چې ت کوم م الله یر کې ستاسو د ل اللهله نهظای کوي او لین کو سم کمی په ک نو د انسان په عمل کې س کا را چې د ته پ ساب میلاويې جهات وکې نو د ته پجهات باندې سواب ملاویږي هغې کې اس نوقصان او کم چې جهات ک او بس ساب نور نور میلاوی نوراب. نور ملاوی <تضح> <اے> انسان تا <تضح> اللہ عمل نزاکی کیمتی عمال او دا دری وجه آغا ذکر کرچی دا دوک کارا بنکا یو بزدیلی بنکا وی کمزوری بنے اختیار ہوئے او دویم او داگی دری وجه اللہ بیان کلی دویم دا اللہ نسرت تے او درہم دا دی جستا سو عمال نزاکی دا ای عمال ہم زاکی گی اسلاحیم زاکی او دا جہنم پکن دولار لیو کمڑا شدن انما <سؤال> <سؤال> الحیات الدنیا عام طور چونکی چې جنگی بزدلی کولې شي د دنیا د وجنه کولې شي ورپسې الله تعالی ترغیب ورکې انفاق ترابت او تزید مینه دنیا به نه او د دنیا حقیقت الله به نه الله پرمایي انما الحیات الدنیا لعبا ولا اے نو صرف او صرف الله پرمایي دا ژوند د دنیا چیرې لعبا دکیل نو دا یو چې پشان شان نکیدې کې دې کې مبالغه ده او اوسړې او سلی بلتوی تو پشاند کارغی نو دا لگ د غب مزمد بیانو لی سم کارغی او دا زیاد مزمد دی اللہ داونو پرمائل چی دنیا پشاند کل لی دنیا کل لی اللہ پرمائل والا هون او تماشر ای دا سوکوی دا چې چا دا دنیا پیدا کړی دا او د دنیا پا حقیقت بانی اغا پویده چی چا پیدا کړی دا دی ایجاده اون که دی اغز ذات پرمائی سمره قیمتی سيزونه پیدا کړی دي او چې په نسبت د جنت سره نو هغه پیدا کول کې ذات د ټولو د نړۍ تاسو کې له خبر ده تا نا او کې له تماشا کې دوه خبري کېل کې دی چې وخت شي کله بګي پیدا یې کله بګي د سرادو پیدا یې زیات نه زیات په دجی بکی ورزشي خبر ده تا نا او تماشا کې سي تماشه خوبه خپل وکوم ځای کې خپل موزم ځای دا بچو حق ځای کی زان نمبر ایم خرابه کیه بس اسی آقا دیگون بس کیا پل لڑا دی پل لڑا بردان دالا بدا اتناس دی تماشر اللہ پرمائی بلدان اللہ پرمائی بلدان اللہ پرمائی زینت دی بس اسی یو بل زان خیست ځان دی زان خیست کول دی سالورم سفت اللہ ذکر کرد تفاخور دی یو بل بند دنیا چیلی پخر کول دی یو ویز سیوا بل ویز سیوا و پینزم سفت اللہ یو بل سره ډیروالی کې مقابله کو د پ پات دغ زیات ذکر کړي چې کم زاد د دنیا سره پیدا کړی او دو سره الله حقیقت الله مون حقیقت سممت ولی او کرا نغې د چې کم وختې مرګ رادي چې بس د سر کې په ټ لږ ومکېله انسان دنیا کې انسان باندې دنیا حقیقت شي بیا کولو شي چې دنیا شي نو الله فرما انت می وت تکوو که تاسو ایمان لاړه استقامت اختیار کې په ایمانند مضبوط په ایمان معمنان خو چې جنګې کې نو ممنانې وت ته کو تاسو ځان بچکې د بلا نه یوتی کوم مجوه کوم الله به تاسو ستاسو عجررو نه در کې سابونه تاسوته در کې او الکموام الله ستاسو ستاسو ټول نه غواړي خبر دالله نو طول مع غواړی الله ذکات کې وګه چې ته لسممه ده چې ته شمه واگانو کیچته دیرشم دا نوچته بيزو کې هغه سل وختمره انداز ورپسی چې زکاتونو حسابو لګې ټول مال الله نه وي وینول ځان تکره یو روپیا ورک اور دا نه دا لگا پسلو کې او نه د سره نو پسلو کې دا خو د پسلی حساب شو سل روپیا د سره دونی می خو په کوم کال باد چې کال ته او چلې او تی اخرې او تی استعمال کې او بیام د سرشتہ ټول ختمې کړې نه دي نو بیا پکې دونی می روپې سره ورک نو لګ دې کنه الله پرمې ټول مال نه وای او بیا الله وجه وای نه کچې ر ټول مال ما غوښته وي نو بیاوند د دې دین سره کینه پیدا شو ځکه انسان په مال باندې مینه د مال سره محبت نو الله پرمې کچې ر ټول ما غوښته وي نو یو بتاس بخلم کړه استاد دې زلون راکینی بخکار شوه استاد دین سره سمره محبت خبر ده تعال نو ټول لاندې غوښتې بیا تاسو کې نه کړې دین بچانه قبل او خبر زاین ته سو که دا موص په پیسو وي خبر زاین ته لگا نه دلته دا نه پیسې ما غوښته 500 بیا موځ غوښته بیا بخاله دا موځم پر خبر زاین ته لگا نه شه اوس 500 روپے لنی دا جمع کول یا 500 روپے موځ و نه انسان چونکه مال سره محبت اے الوی که مال غوخته وی ټول چنا سل غټلې دی او سل پسړو د جهاد مقر ورکاوه الله پرمهیستا سودا کینی برابرته وی او تاسو ببخل کړي او تاسو غوډ خپل مال ورکړي نو زکه انسان فطرتن بخیل دی پزایل سره سناسو انسان کې سخاوت رازي الله او ادا سیمانه نه ولا يسکل ولا يسألكم ما ملکكم الله سن مالون نو وایستل ای اسل کوه کچری غخت وی الله تعالی تاسو نه مالون ټول پټولا او یوخ کوم الله مبال ال کې چې رک کا مخه به ورکې د تهقاه ټول په ټوله به خررجکې د جهات مک دهله پر تب خللو ی رج ادانه کوم دوه خبرې به شوي یو به تاسو بخل کړو یو رج ادعاانه کوم الله به تاسو د ک را بای سره خبر د تا نه او د جهات سره آیا به د بخل را با دا ک ستاسو ژیر کې. الله تعالی ته الله پر او باسل په ذریعہ دی بخو یا دی بخول بس تاسو داکینر او باسل یو بیا په سره د دشمنی و بوز خبر زاین دره لګا اوس دې چاندو والا مطلب مدرسې خوته او شنو هغه خبر زاین دره لګا اوس په مدرسې له چاندغ واله خبرم زاین درازی انو انسان پترتی تور د مال سره محبت مال ته مال ز کوي د انسان مایل دي دا. خبر زاین درازی الله وای کدا سې شوې وستاسو داکینی بللا ا راو باسل وي خدا سېلنه دي ګړي بس لګلګي غوټري چې تاسو دین سره او چلےګې اساني راوستره په دې کې ګویا کې دا سنې بیان هان تم الله وي تاسو خلک ها تم تاسو چې خبردار او دا خلک ته داونه لیتون ویګو بيزوي لې تاسو را بلل شي چې د الله کې خرجو کې زجر دې په مناسبه قانون باندې ځان مسلمانان په منکم من يفخل اغه چاچی بخلوکو سبیل الله نه مراجعه حال د لګ مال سره تاسو را بلل شي چې د لګ لګ خرچه کې الله پلار کې ورګه پمن کوم یف خلچا چې بخلوکه د تاسو نو فمن کوم یف خل باز استاسو نه دی چې بخل کوي خو لو بخل بخول کې نقصانې زه ما دنه او م یف فل پن ما یف خلو علی نفسه یبن انسان چې بخول کوي نو بخول کوي د خپل نفس باندې د انسان په نفس واللہ الغنی اللہ لا حاجت دے اللہ تستاسو د مالونو ضرورت اغنشت بلایو بهترین وصف علماء فرمایي صحیح و حبیب اللہ وین کان پاسی که چې کوم انسان سخی ودی الله ته خوته اگر چې پاسی کی ګنا دی کی او سخاوت بگی خبر ده ان را لگا نه اذن شیطان او ایست پدل لگی چې د بس مال به ور ډیرم او یک دم بالله تعالی په دبا نه ده بخنی سګړي پیسې یا بالتا کچھ چابانی سخوت کریا بیراتین کی جنت تب بود سخی انسان نشیطان نیرا دیرکی او والبخیلو عدو اللہ و انکان زاہدہ او چکم بخیلوی نو آغا شیطان تخوخی و دا اللہ دشمنی و انکان زاہدہ اگرچہ عبادت کی خبو خل بگی دا اللہ حق نور کئی دا بندگانو حق نور کئی خبر دیانت اللہ او دا سکس اللہ تا نخوخ دے شیطانو سر محبت تے اگو جدو دا پردابو खबर दरला कदर इबादत किए होई के ने الفقراء والله الغنی الله غنی لله हजत जरूरत निष्टा वा انتم الفقراء तसु कामिल मुхтаज है अल्लाह तसु अल्लाह त الله है हर साल अल्लाह दरकड़ी उसकी अल्लाह उड़ी देना बेवाले अल्लाह त मुхтаज है يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم الله فرمایي کچريتا سو سوال ده تاسو د الله د دين قبول نکرد دي دی دين نوالي ده د جهاد نوالي ده ده الله په لار کې د ورکولنا واړيده استبدل قومه غيركم الله به بدله کې بل کوم راولي ستونه الله تاسو په قدم کې هلاك بم کې بل کوم براولي ثم لا يكون انصاركم يا بغستا سوبشانتي ني ابل الله تابعداري جهاد بم کې دا الله په کې خرچه بم کی. باسو او روايات او کی رازي النبي عليه السلام نه صحابه او تبو سکي دا اگر ته رواتو باندې کلام شوه نه نبی عليه الصلاه والسلام خو کی سلمان فارسي رضي الله وناستو پارس وله ایران ونه پارس په خوانه نندخان د ایران موجوده د ایران خو دا غد وغټ غټه بچایو یورو مودغ شملاکه بیت المقدس وغيرها ته بیروم و دا لکتاب عيسىانه ايو د اني ميرا کو مغي سره وداني ميراک دي پيليگران سره پاکستان دا بلوچستان علاقې او د رنګي ایران عراق دا ټول چې نه دي ته به فارس وي خبردان ته لګنه د مجوس دی بروو ری عبارت کو خبردان درال نو نبی رسول الله صلي الله علیه و صحابه دغه علاقې او وقیران کې کلک علماء او شیعاګان دې نه مخکې کلک لغ وروماتیر شي نو نبی رسول الله د صحابه وی رسول الله کوم ګډی درنده سو کم کوی ین علیہ الصلات والسلام حضرت سلمان فارسی نو بو گوانلس راو بغاو او کے خدا بی اوپر مل نبی علیہ پر اوپر مل دسڑے او د کوم او پر مل کسمی دی پ آزاد باندې زم ما سالغه پدسته قدرت کړه کچری ایمان هغه د سوریا ستوری سره و نه کوم دې سڑی قوم باغه او کوسکل خلکو تبه خو در بهر هر بازی مو بصیرین پر مل نه پاریس روم نه بازی مراد مراد عجم خلق ده. بعض ان سرار بعض والله بعضتاببعینبار حال الله جلله جلال زر نه وړه د کم منافیکانو دکه تا شو نه کوئ الله به تا س بوسې نور الله جر سووک رالی غ اوست شي خو مطلب داې چې کم کوم الله رالی نو کوران درو پر مملستا سوپیشانې بنی او به الله دیین منی الله د نبی تاد بکي ات ب کوي الله لا کې خرشه ب <تصفح> ان الذين يكناك سال كفروج كفر كد و صد عن سبيل الله او دي من کړي دي خلق د لارې د الله تعالی نه ثم ما تو دي بامشي پدا سي حال کې و هم کفار جدي کافراني يغفر الله <سؤال> لهم پس هر کیس الله تعالی دوی نو ولاتا ہینو پاستا سوم بوز دل کیہہ مکمزوری کیہہ وا تدعو ال السلم چتا زبللو کیہہ او تا زبلل مگوے ال السلم ال السلم الصلح ایت ابتدا نو ولاتا ہینو مکمزوری کیہہ وا تدو ال السلم او تا سوم بل السلم الصلح ایت و انتو المعالون او تاسو چې اعلیونه او چتې غالیب یې ډیر پاغي باندې والله ماکو ملا تعالی د تاسو سره دې امداد ولینت راکو مالکو مونکم یالله تعالی کوم نه راولي په یا نزای که اللہ تلاحیر که سامال استاسو انما الحیات دنیا یکینا جن دنیا ویچی ده لعبونده خلابی ده وله هونو تماشده وین تو منو کجره تاسو ایمان بانده مضبوطیه و تتا کوزان بچکا د بوزدی لینا یوتک مجورکم در بگی تاس تاس تاس سوابونا ولا یسالکم و اللہ تعالی نگواری تاس ناموالکم طول مالون استاسو اِسلکمو ا کچره واړی الله تعالی تاسو نه د مالونه ټول کچره او ته وی جلال جل جلاله تاسو نه د مالونه ټولو د مالونه نو فایخ فیکم او بیا مبالغه کړي وي ډیر په ینه زیات زور نس رغه او ته وی تاسو نه نو تب خلو او یخرج الانکم تاسو ببو خل کلو او اوتیو کینی اور او باسل وی بیا کینی استاسو اها انتم خبردار تاسو چې هاولای داخله کې تو دعاون لتونفقو فی سبیل <سؤال> الله چې تاسو بل شهید لپاره چې خرچاو کوي په لار ته الله کې فمن کوم فزباز دستا سنامنا سوق دی یبخل چې بخل کوي یبخلو چې بخل کوي و منه بخلووا چا فَإِنَّمَا بخلوکوو ف نهما يب خللو پهېې نندې بخل کې على ننفسې وبالې پهنفس ددي والله هو الغنی والله تالا چې د لا حاجته دی وَإِن تَتَوَلَّوْا كَجَرَّتَ أَصْوَالِدَ يَسْتَبْدِلُ الْقَوْمَ مِنْ غَيْرِكُمْ لَا بَدَلَ كِرَاوَ لَكُمْ سَتَنَالُوا بَلُوا قَوْمًا جَاسُواكُمْ غَيْرَكُمْ جَلاَوَدَ سَتَصْبِي ثُمَّ لَيَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ سَالِكُم بِشَآن دَسْتَاسُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اللَّهُمَّ اهْدِنَا اعلیٰ افید فرحادا سیبی اللہ خیلی و برکاتہ سیبی اعلیٰ دنیا خیرت و سبعیه نموسیٰ اعلیٰ دنیا خیراتی دنیا حقیقا دنیا خیراتی اعلیٰ کریم و حولیٰ خیرتی اعلیٰ تبیقنا سیبی مجاهدین و امدادکی اعلیٰ دمونیا مزمیت کی اسلاحی و تورسی اعلیٰ راجی